Ako se u ime Božje okuplja, je i Bog sa nama. Bog sa nama i sile Božje, i život Božji, i mudrost Božja, i istina Božja, i majka Božja, i sveti angeli, Boži angeli, i sveti ljudi, Boži ljudi. Svi su sa nama. I onda je, braćo i sese, nama dobro u srcu. Onda i stradanje može lakše da se nosi. I bolest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 Благословен Господ, који вас је надахну, а нека Господу тврди и нашаг оца Николу, који вас је и позвао име цркве, и ово стои пред вама, као законити свештенослужителј отара Божих. И видите свештеницима вођани, и то овај данашњи дан потврђује, небеса вам се отварају. Дана су могли да вас воде и многи други, као што нас обићно воде.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 Bliže je carstvu nebeskom, u kome više neće biti ni vremena, ni prostora, nego život vječni, blaženi i beskonačni. Koga, daj Bože, svi ovdje sabrani da se odostojimo i svi oni koji su živote istinito željni, gladni i žedni. Oče, nikoga, blagodarimo vam na pažnje, na povjerenju i što ste baš u ovu našu svetinju odabrali da je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 Svi smo pozvani dolje u monastirsku gospodinicu da se ukrepimo i poslužujemo.